Ez az Igaz és a Hamis Egyház című tanítás második része. Azt vizsgáltuk, hogyan jött létre a Hamis Egyház. Megnéztük, hogy mit írt Pál erről a karintusiaknak, a 2. Korintus 9. részének első verseiben. Megnéztük azt a figyelmeztetést is, amit Pál... A korintusiaknak ért másik levél, 11. részének első verseiben, amikor rámutatott ennek a problémának a gyökerére, ami egy másik Jézus, más szellem és más evangélium. És bármikor elfordulunk Jézus igazi bibliai képétől, és más képet mutatunk be, egy más szellem, ami nem a Szent Szellem, lépe a szellemi területre, és egy másik evangélium lesz a vége. Amikor arról gondolkodtam, hogyan folytassam, Isten emlékeztetett arra, amire Pál ünnepeljesen figyelmeztetett a Galata levél első részében, ahol azt mondja, hogy a, bárki, aki más evangéliumot hirdet, legyen átkozott. És meg is ismétli, átkozott legyen. Az a szó, amit átoknak fordítottak, a görög nyelv egyik legerőteljesebb szava. Az a szó, amit átoknak fordítottak, a görög. Ja, nincs ennél erősebb szó, ami Isten helytelenítését és elutasítását kifejezné. Az anatéma szó. Ez egy nagyon lényeges téma. Nem mellékes vagy másodlagos, hanem arról van szó, hogy elfogadjuk-e az új szövetség evangéliumát. Ha másik evangéliumot hirdetünk, és nem térünk meg, akkor kifejezetten Isten átka alá kerülünk. Egyszer ezen gondolkodtam, és láttam magam előtt a szomjas emberek tömegét. Arra gondoltam, hogy egy és csak egy forrása volt a tiszta élő víznek. Azok, akiket szolgálóknak hívtak, élővizet hoztak a szomjas embereknek. És láttam azt is, hogyan reagált valaki, akitől elvették az élővizet, és valamilyen káros, mérgező anyagot vittek a helyére. És amiről Isten azt tervezte, hogy életet ad, betegséget és halált hozott. Ez egy nagyon szemléletes kép, a Biblia evangéliumának felcserélésére. Ma a legtöbben nem hiszik el, nem ismerik fel, milyen súlyos ez a kérdés. Nem akarom, hogy bárki is nyilvános megvallást tegyen, de úgy érzem, hogy a Szent Szellem azt mutatja nekem, hogy néhányan itt más evangéliumot hallgattok. Szeretnélek figyelmeztetni benneteket, hogy ez méreg. Veszélyeztetitek a lelketeket, ha más evangéliummal játszadoztok. Minden más evangélium, amit kitaláltok, megrövidíti a szíveteket. Ez a hamis egyház eredete és forrása. Egy más Jézus, egy más szellem, és más evangélium. Majd felvázoltam egy Egyház általános bibliai képét. Az egyik típus, amit a Biblia bemutat, Jézabel, aki nem izraelitaként egy izraeli királyhoz ment feleségül, és bevitte Izraelbe, egy teljesen démonikus, gonosz lény, Baal imádatát. Amikor hatalmat kapott, ő lett Isten valódi profétáinak a legnagyobb üldözője, és a királyság terhére 400 hamis profétát tartott el. Ő volt a felelős, egy teljesen ártatlan ember, Nábót és fiának a haláláért. Egyszerűen gyilkos volt. Folytatni szeretném a Hamis Egyház néhány bibliai jellemzővel, az jellemzőjével. A legtöbb ezek közül a jelenések könyvében található. Ezen belül a 17. fejezetben amely úgy kezdődik, hogy egy angyal ezt mondja Jánosnak, aki a kinyalatkoztatást kapja. Jöjj, és megmutatom neked a nagy poráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. A fejezet további részében, a 15. versben azt mondja az angyal, A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, Népek azok, és sokaságok, és nemzetek, és nyelvek. Tehát a kép egy szellemi erősséget mutat, amely fogjulejti az egész emberiséget. Sokaságok, népek, nemzetek, és nyelvek. Az a kép, hogy valakin ül, azt mutatja, hogy uralma van felettük, hatalma van rajtuk. A Bibliában az ülés sokszor egy trónon való ülést jelent. Ez a hamis egyház tehát uralkodik az emberiség nagy részén. Más szavakkal nagy befolyása van az emberi fajra. Nem valami kis helyi baleset valahol. Ez a hamis egyház különösen a jó és az uralkodókat manipulálja. És azokon uralkodik. Mutatok nektek egy kis emlékeztetőt. Az a mozgalom, amely különösen a jó módúakat célozza meg, az valószínűleg téved. Jézus azt mondta, hogy az evangélium a szegényeknek hirdettetik. Ez nem azt jelenti, hogy a gazdagok kimaradnak. Amikor az emberek csak a gazdagokat célozzák meg, akkor azt valószínűleg nem a Szent Szellem mozgatja. Hála Istennek a gazdagoknak is lehet üdvösségük. Ha viszont az egyház a gazdagok felé megy, hogy azok befolyását használja, ez a motiváció valószínűleg nem Istentől jön. Nézzünk meg itt néhány képet. Ismét a jelenések 17-ből olvassuk el a második verset amely az előző vers folytatása, akivel ez a hamis egyház, paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. A paráznaság jelentése itt elsősorban szellemi. A hamis vallás bálványimádást hoz magával. Figyeljétek meg, hogy az elsők, akik ezt a paráznaságot elkövetik, azok a földönek a királyai. Majd a 18. rész harmadik versében, mert az ő paráznasága, haragjábanak borából ivott valamennyi nép. A hamis tanítás Isten haragját hozza le, és az embereket szellemi paráznaságba vezeti be. És a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek halmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Tehát a hangsúly megint a királyokon és a gazdagokon van. Bizonyos szempontból a vele való kapcsolat a meggazdagodásnak egy eszköze. Nagyon érdekes, hogy a jelenések könyvében mekkora hangsúly van a kereskedőkön. Úgy tűnik, hogy a főszerep a kereskedők kezében van. Valaki, aki elhagyta a szövetséget és később visszajött, azt mondta, nagy benyomást gyakorolt rám, hogy az üzlet az első számú kérdés lett. Minden más csak másodlagos az üzlet mellett. Amit a politikai akarat nem tudott létrehozni, azt az üzleti akarat létrehozza. Itt most Európa népeinek egyesülésére gondolok. Ha végigolvasod a jelenések könyvét, akkor sokszor visszatér a kereskedők képe, akik támogatják ezt a szervezetet, mert ez adja nekik a gazdagságot. A gazdagság nem gonosz, hanem végső soron Istentől jön. Viszont a vallásos eszközökkel kikényszerített gazdagság véleményem szerint problémákhoz vezet. Itt van ennek az ünnepelt és széles körben publikált rádiós evangélistának az esete aki hűtlen lett. Nagyon élénk példája annak, hogy az úgynevezett evangéliumot valaki a gazdagság megszerzésére próbálta felhasználni. Azt kell mondanom, hogy az az úgynevezett pásztor, nem akarok megnevezni egyetlen szervezetet sem, sokan tudjátok, hogy kiről beszélek. Ruta meghívtak bennünket egy ilyen programra, úgy két-három éve karácsony előtt. Rékeben. Jó, majd Négy éve történt körülbelül. A fő résztvevők két órán keresztül a következők voltak. Az első egy órás részben, több mint 20 percen keresztül úgy akartak pénzt hogy babákat árultak. Nekem csak tizenegy percen maradt. A második részben egy kicsit több jutott nekem. Elvileg ez a karácsony ünneplése volt. Nem volt rá okom, hogy bármivel is gyanúsítsam, de azt mondtam rutnak, hogy többet nem jövünk ide, mert ezek az emberek több millió embert félrevezetnek a kereszténység valódi természetével kapcsolatban, mivel teljesen hamis képet adnak arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Nem haragodtam erre az emberre, imádkoztam, hogy Isten áldja meg őt. Tegye lehetővé számára, hogy bejárja Isten kegyelmének kemény útját. Nekem ez jó lecke volt. Nézzük még tovább ezt a képet. Visszamegyünk a jelenések könyvének 17. részéhez. Itt egy olyan egyház képét látjuk, amely bizonyítható luxusban és csillogásban él. Nagyon élő kép a jelenések könyvének negyedik verse, a 17. rész, negyedik verse. Öltözött pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesítette aranyjal és drágakővel és gyöngyökkel. Kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznasságának tisztátalanságával. Az aranypohár az a tanítás, amellyel tömegeket von el az igazságtól. Felékesítette magát aranyjal, drágakővel és gyöngyökkel, mely a gazdagság bizonysága és kifejezése. Ugyanennek a fejezetnek a 11. 13. verse, Elnézést uh, a 18. fejezet, harmadik verse, majd a 11 -től a 13 tartó versek ezt mondják. Mert az ő paráznassága haragjának borából hívott valamennyi nép, és a Földnek királyai ővele paráználkodtak, és a Földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből megazdagodtak. Még egyszer, a kereskedők azzal kerestek pénzt, hogy ezekkel a szervezetekkel kereskedtek. Úgy látom, hogy Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és hasonló országokban, ha valamivel pénzt lehet keresni, akkor semmiféle magyarázatra nincs szükség. Nem kell igazolni. Csak ennyit kell. Ha valamivel pénzt lehet keresni, akkor nem számít, hogy erkölcsös, vagy erkölcstelen, hasznos, vagy káros. Csak a pénz számít. Úgy gondolom, a Biblia megmutatja nekünk, hogy ennek a szellemi gyökerei vannak. Ez az egyház megromlásából ered. Folytasok a 18. fejezet 11. 13. versével. A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, ez már a pusztulás, mert az ő áruikat én már senki nem veszi, amikor ez a szervezet elpusztul. Arany és ezüst, és drágokő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és sejem és karlátszikeket, és minden tinfát, és minden elefánt csont edényt, és drágafából, és részből, és vasból, és márványkőből csinált minden edényt, és fahajat, és illatszereket, és kenetet, és tömjét, és bort, és olajat, és zsemélistet, és gabonát, és barmokat, és juhokat, és lovakat, és kocsikat, és rabokat, és emberek lelkeit. Ez egy olyan egyház képe, amely a rendkívül nagy gazdagság bemutatásával csábít, sok díszt, hatalmas épületeket és építészeti remekműveket vonultat fel. Látjátok, amikor ezt olvasom, valami azt mondja nekem, hogy mindez a lélekre és nem a szellemre hat. Mindez csak az emberi lelket érinti meg, de nem érinti a szellemet. Majd ugyanennek a fejezetnek a 16. versében, amikor látják a város pusztulását. És ezt mondván, jaj, jaj, a nagy város, amely öltözött Gyolcsba és Bíborba és Karlátba, és megékesítetett aranyal, drága kövekkel és gyöngyökkel. Hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság? Egyszer, amikor ezt olvastam, eszembe jutott a Mózesi törvény szerint a főpap ruházata. És volt egy lényeges különbség a kettő között. Nézzük meg a 2. Mózes 28. részének 8. versét. Itt van egy leírás a főpap efódjáról, amely a főpap ruházata volt. Tehát 2. Mózes 28. 8. Egy leírás a főpap efódjáról, amely a főpap ruházata volt. Szeretném, ha elolvasnátok ezt, és észrevennétek, hogy a parázna nőnek is megvolt mindenek, kivéve egy dolgot. A parázna nőnek ezen kívül megvolt mindene. Átkotő öve pedig, amely rajta van ugyanolyan mívű és abból való legyen. Aranyból, kék és bíborpiros, és karmazsin színű és sodrott Ez az a plusz, a kék szín, igen. A hamis egyháznak karmazsin színű és bíbor volt az öve, az igaz egyháznak pedig kék, bíbor és karmazsin. Hitem szerint a kék mindig a mennyről beszél, a szellem világáról. A hamis egyház a lelkek világában működik. Az emberi lelket szólítja meg. Esztétika, zene, művészetek, minden, ami egyébként legitim, de nem érinti meg az ember szellemét. Semmi nincs benne a kékből, a menny tisztaságából. Pál a korintosiaknak ért első levél második részében hangsúlyozza, hogy nagyon fontos, hogy az Isten emberei megtanuljanak különbséget tenni a szellemi és a lelki között. Ahogy rám néztek, azt hiszem, szükség van arra, hogy elolvassuk a második részt. Egy korintus második rész, csak az utóbbi részt olvassuk el. Ennek a lényege a szellemi és a lelki közötti különbségtétel. A lelki szót nem használja az ige, mivel egyszerűen nincs rá megfelelő szó, nekünk kell így fordítani a Bibliát. Hadd mondjak valamit, a görög lélek szó, a psziché. Ennek a melléknévi alakja a pszichikos. Rendben. A görög szó a szellemre a pneuma, aminek a melléknévi alakja a pneumatikos. Látjátok, hogy ugyanazt a formát követi. A pneuma és a pneumatikos szavak fordításából származik a szellem és a szellemi szó. Tehát, logika szerint, ha a pszühé szó lelket jelent, akkor a szót lelkinek kell fordítani. Látjátok? Az angolban nincs meg ez a szó, a skandináv nyelvekben megvan. De ha nem lelkinek fordítjuk, akkor nem értjük meg a lényeget. Ez azt jelenti, hogy testies, érzéki vagy természetes. Amikor ezt mondom, akkor lelkit értek. Ez a kibővített princféle fordítás. Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít, szellemieket szellemiekhez szabván. Mindig kényelmetlenül érzem magam, ha az emberek a pszichológia vagy a pszichiátria zsorgonjait használják a szellemi igazságok kifejezésére. Pál azt mondja, hogy ne használjunk ilyen nyelvet, mivel ez nem alkalmas arra, hogy szellemi igazságokról beszéljünk. De a lelki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok neki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemiek alapján ítéltetnek meg. Látjátok, a különbséget kell tennünk a lélek és a szellem között. A lelki ember nem, értheti meg, nem érthet meg szellemi igazságokat, mert ezt csak a szellem foghatja fel. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Ez az alkalmazása. A szellemi siker egyik alapvető eleme az, hogy különbséget tudjunk tenni a lelki és a szellemi között. Jelenleg, saját megfigyeléseim szerint, Istennek a legtöbb embere ezt nem tudja megtenni. Van, amikor ülök az összejöveteleken, és azt kérdezem magamtól, hogy értik-e ezek az emberek, hogy mi gyakorol rájuk hatást. A lelki az érzelmekre hat, nagyon jól hangzik, felkavar, lelki alapon is motiválhatnak téged adakozásra, de nem végzi el benned azt a munkát, amit el kell végeznie. A lelki keresztényeket nagyon könnyen meg lehet téveszteni. Mivel sok éve prédikálok, értem, mit jelent az, ha valakit valamilyen cselekvésre késztetnek. Lelki módon. Az emberek büszkeségére appellálnak, Adakozásra késztetik, izgatottá teszik őket, de ez nem változtatja meg az életüket. Egy héttel később ugyanúgy bűnben élnek. Azt kell mondanom, hogy a gyülekezetekben nagyon sok adakozásra való felhívás lelki módon történik. Azért mondom el ezt, mert a Hamis Egyház arra specializálódik, hogy önmaga körül forog. Minden lelki benne. És ha egy lelki világban élsz, akkor nagyon jó benyomásaid vannak, amelyek letérítenek az útról, és megcsaladtatás lesz a vége. De ha különbséget tudsz tenni a lelki és a szellemi között, akkor nem fogsz megcsaladtatni. Mivel elég sokat foglalkoztam a görög nyelvvel, nekem ez teljesen világos, de csak mostanában látom, hogy milyen sürgető dolog, hogy Isten embereit ne tévesszék meg a lelkiek. Valószínűleg sok válasz nélküli kérdés merül fel benned, de ez áldás, mert ha elkezdesz kérdezni, Isten elkezd válaszolni. Amit szeretnék hangsúlyozni az, hogy ez a hamis egyház az érzelmek és az intellektus területén működik, nagyon kifinomult le, nyelvet használhat, akár a költészetet is. Nagyon sok zenét használhat. Annak ellenére, hogy az igaz egyháznak nagyon e hasonló, e egyszerű zenéje lehet. Lehet, hogy ötvenszer éneklik el ugyanazt az éneket, és akkor is lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem nekem szól. Helyeslem azt, ha egyéneket 50-szer elénekeltek. Vannak olyan idők, amikor ez szellemi. Ruth-tal egyszer egy összejövetelem voltunk, a betegekért imádkoztunk, és Isten erőteljesen jelen volt akkor. Valaki azt mondta, amit még addig nem hallottam, hogy a vér, a vér, a vér az, ami szabaddá tesz. Csak ennyi. A vér, a vér, a vér, a vér, a vér, a vér, a vér az, ami szabaddá tesz. Tudjátok még, amikor körülbelül szer elénekelte, akkor szabadok lettünk. Ez nem lelki. Nem is esztétikus. Nem mondom azt, hogy Isten embereinek nem lehet szép zenéjük, és azt sem, hogy az igazságot nem lehet szabatosan kifejezni. De ha csak a lélekre van hatással, akkor nem Istentől van. Nem terveztem, hogy elmondom ezeket, nincs is benne a vázlatomban, de érzem magamon a terhet, hogy ezt el kell mondanom. Egy összejövetel után gyakran megkérdeztem az Úrtól, mikor lesz már vége annak, hogy a te embereidet ilyen könnyen meg lehet csalni? Folytassuk a Hamis Egyház képével. A következő jellemző a Jelenések könyve 17. részének 5. versében található. Jelenések 17.5. És az ő homlokára egy név volt írva. Titok. A nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. A szellemi világban a hamis egyház megfelel az ószövetségi történelem Babilonjának. Szeretném megmutatni, hogy melyek Babilon megkülönböztető jegyei. Először is ő Isten igaz embereinek üldözője elpusztította Júda királyságát, két fő jellemzője a bálványimádás és az okkultizmus. Nézzünk meg két igelyet, az egyik Ézsajás könyvében található, Ézsajás 47. részében. Ez Babilonnak szól. 12. és 13. vers, és ayás 47. No, állj hát, állj, elő állj igéző szózataiddal és varázslásodnak sokaságával, amelyekkel ifjúságottól fogva vesződtél. Varázslás és igézés egy szóval. Okkultizmus. Úgy van. Majd a 13. vers, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. Tanácsaid sokasságában megfáradtál. No, álljanak elő, és tartsanak meg az égnek vizsgálói. Mi ez? Az asztrológia. Erre specializálódott Babilon. Majd a Jeremiás 50-ben ugyanez a kép jelenik meg. Jeremiás 50, második vers. Hirdessétek a nemzetek kötött, és hallassátok, emeljétek fel az ászlót, hallassátok, és el ne titkoljátok, ezt mondjátok. Bevétetett Babilon, megszégyenült Bél, letöretett Merodák, megszégyenültek az ő faragott képei, letörettek az ő bálványai. Bél és Merodák, pogány, istenségek. Figyeljétek meg a vers végét, bálványok és képek. Ugyanebben a fejezetben, 50. rész, 38. vers. Szára... Szárazság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje az, és faragott képekkel dicsekednek. Babilon legjellegzetesebb megkülönböztető jegye az okkultizmus volt. Ez a város volt a bálványimádás fővárosa az egész ókori világban. A hamis vallás a szellemi Babilon nevet kapta. Látjátok, az egyházat az okkultizmus magába integrálta, főleg a New Age mozgalom keretén belül. Nagyon sok keresztény van, akik nem tudnak különbséget tenni a New Age és a Biblia tanításai között. Teljesen tisztába kell jönnünk a különbségekkel. A történelem során a romai katolikus egyház, és ez nem támadás ellene, együtt élt a bálványimádással és a pogánybabonával. Nagyon sok esetben az emberek nem tudják, hogy mi micsoda. És sok misszionáriusi tevékenység úgy tett keresztény pogányokat, hogy közben nem változtatta meg a szívüket. Remélem, nem gondoljátok azt, hogy kritikus vagyok. Ez csak egy dolog, és jelez valamit, ami az egyházban történik. Az, hogy az embereknek vannak természet itt szellemi képességeik, nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek Istentől vannak. Ez nagyon fontos. Kezdek zavarba jönni, mert olyan dolgokat mondok el, amelyeket nem terveztem. Bízzatok Istenben! A következő állítással kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ne tegyetek hozzá egy centit sem ahhoz, amit mondok. Azt akarom mondani, hogy földrajzilag, Babilonról Rómára lehet asszociálni. Jelenések könyve 17. rész, 9. vers. Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A, hő, a hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Ha megnézzük az irodalmat, akkor azt látjuk, hogy Rómát mindig hét dombra épült városként említik. Továbbá a 18. versben. És az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Menjünk vissza abba az időbe, amikor ezeket a szavakat írták. János jelen időben írta ezt a mondatot. János idejében csak egyetlen város volt a világon, az egyetlen város, amelyre ráillik az a leírás. Róma. Igen. A probléma azért nem ilyen egyszerű. Sok dolog van a jelenések könyvében, ami nem könnyű. Egyszerű és világos dolgokból nagyon ostoba következtetéseket lehet levonni. Ez a hamis egyház Káin szellemi utóda. Mi volt Káin egyik jellemzője? Hogy gyilkos volt. Megölte az igazat. Ez nagyon sokszor előjön a Jelenések könyvének ebben a részében. Jelenések 17. rész, 6. vers. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. És nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Ez egy nagyon erős állítás. Az asszony részeg volt Jézus mártírjainak vérétől. Itt nem arról van szó, hogy egyszer megölt egy embert, hanem egy folyamatosan működő rendszerről, egy népértással. Jelenések könyve 18. rész, 20. és 24. vers. Az ítéletének a kielentése. Egy mennyből azt mondja, örülj ő rajta, menj, és ti szent apostolok és próféták, mert az Isten büntette meg őt értetek való büntetéssel. Ő volt a próféták és az apostolok üldözője. Majd a 24. vers a jelenések 18-ból ez a könyv egyik legnagyobb kijelentése. És abban ebben a hamis vallásban, és abban profétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Nem megdöbbentő jelentés? A proféták és a szentek vére még érthető. De mindazék, mindazok, akik megölettek a Földön, ha visszamegyünk k és ábelhez, akkor kicsit közelebb jutunk a megoldáshoz. Mi volt az első gyilkosság oka? A hamis vallás. Káin azért gyilkolt, mert a vallása nem volt elfogadható, Isten szemében is féltékeny volt a testvérére. A Biblia azt mondja, hogy ha minden gyilkosságot visszavezetünk azoknak az okára, akkor csak egy oka van, a hamis vallás. Ezt rátok hagyom, lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez nem helyes magyarázat, de ez egy olyan állítás, amit figyelembe kell venni. Nézzük meg ennek a vallásos rendszernek, az egyháznak, szervezetnek az ítéletét. Jelenések 18. rész, 8. 9. és 10. vers. En, ennek okáért egy a nap jönnek őre -e az ő csapásai. A halál, a gyász és az ésség, és tűzzel égettetik meg. Mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. És iratják őt, és ajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzottak, dobzottak mikor az ő égésének füstjét látják. Figyeljetek meg, hogy ismét a királyokon, uralkodókon és a gazdagokon van a hangsúly, akik nagy távol állva az ő kínyától való félelem miatt mondván, Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy óra Jött el ítéleted. Tehát Isten meg fogja ítélni őt teljesen, véglegesen és gyorsan egyetlen ítélettel. Azok, akiket befolyásolt és gazdagok voltak, távol állva siránkoznak az ítéleten. Ezt figyelmeztetésül mondom nektek. Kihangsúlyozza, hogy távolról figyelik. Miért nem mentek közelebb? Úgy tűnik nekem, hogy ez jelentheti nukleáris fegyver használatát. A radioaktív veszélyhez senki sem megy közel. Ez nem kijelentés, csak egy megfontolandó lehetőség. Elérkeztünk a legfontosabb kijelentéshez, amely a jelenések könyve 18. részének 4. versében található. És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta, Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Nagyon fontos az igaz és a hamis megkülönböztetése, mert amikor bekövetkezik ez a történelmi időpont, Isten figyelmezteti az ő embereit, hogy teljesen határolódjanak el ettől a vallási rendszertől. Nem egy gyakorlatot mutatok be, nagyon fontos lesz, hogy felismerjétek az igazságot és a hazugságot. A, legvés, a legvégső próba az Úrnak való elkötelezettség. Rendben, most nézzük meg ennek a tanításnak az utolsó részét, az igaz egyház képét. Megpróbáltam kigyűjteni. Azokat a jellemzőket, amelyek egyértelműen megkülönböztetik a hamis egyháztól. Lapozzatok az Efézus a levél 5. részéhez. Bizonyos szempontból nagy megkönnyebbülés ide lapozni. A másikat egy kicsit nyomasztónak találtam. De vannak idők, amikor szembe kell néznünk a tényekkel. Ez a fejezet főleg a keresztény férj és feleség kapcsolatát mutatja be, de Pál arra is felhasználja ezt a tanítást, hogy Krisztus is az egyház kapcsolatát jellemezze. Hadd mondjam el a keresztény házaspároknak, hogy profétikusak lehetnek. Gondoltátok volna? Mivel a ti kapcsolatotok mindenkinek bemutatja azt a kapcsolatot, a Jézus kapcsolódik az Egyházhoz. Még csak prédikálnatok sem kell, hanem keresztény házas életet kell élnetek. Ez egy kihívás. Mivel én is házas vagyok, ez rám is vonatkozik. Nézzük, mit mond Pál erről a kapcsolatról. Először az Efézőső Levél 5. részének 23. és 24. versét. Feleségek, engedelmeskedjetek a férjeteknek, amint az Úrnak, mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az Egyháznak, és ugyanúgy megtartója a testnek. Tudom, hogy sok prédikátor nem ért egyet ezekkel a szintekkel. Nem akarok erre támaszkodni. Csak arra akarok rámutatni, hogy Krisztus az egyház feje, ugyanaz a felelőssége, mint a férnek, és a feleség, illetve az egyház felelőssége az, hogy támaszkodjon Jézusra, ahogy a jó feleség a férjére támaszkodik. Ennek a jele a szeretet, tisztelet, engedelmesség, Hűség, szeretet szolgálat. Látjátok, az igaz és a hamis legfőbb megkülönböztetője a Jézussal való kapcsolat. Majd Pál leírja azt a gyülekezetet, amely ilyen kapcsolatot hoz létre Jézussal. A 24. és 25. verset olvasom. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Majd tovább megy, és a férjekhez szól. Férjek, felfigyeltetek már erre az igére. Vagy pedig a 22. verse koncentráltatok? Hadd koncentráljanak arra a feleségek, a férfiak pedig a 25. verse. Ti férfiak, Szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszenteljen, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa a dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem, hogy legyen szent és fedhetetlen. Milyen lesz az igaz egyház? Nagyon szép lesz. Dicsőséges lesz, tele lesz Isten dicsőségével. Tudjátok, hogy a dicsőség Istennek olyan jelenléte, amely az emberi érzékszervekkel felfogható. Tehát az igaz egyházat átjárja Isten érzékelhető jelenléte. Dicsőséges lesz. Nem lesz rajta sem szeplő, sem sömörgözés. A szeplő szerintem meg nem vallott bűnt jelent. A ránc pedig az egyháznak valamilyen nem megfelelő formája. Egyik sem lesz rajta. Szent lesz, hibátlan. Mennyi tanítást hallottatok manapság a szentségről? Nagyon sokat hallottatok a sikerről, a jólétről, és a gyógyulásról. Mindegyik nagyon szép és szükséges. De a szentség nélkül nem látjátok meg az, agy, az egyensúlyt, az urat. Ha minden siker, egészség és erő a tied, de nem vagy szent, akkor az egész hiába való. Ez a fejezet megmutatja, hogyan érhetjük el a szentséget. Az ige fürdője által. Az itt használt kifejezés a görögben két szó van. A logosz, tehát a szó, igen, szóra, a logosz, amely szót, értelmet. Kijelentést jelent. A görög a logos szó. Ha megnézitek ezt a szót egy lexikonban, akkor az elvont világ törvényi jelentést találjátok meg benne, aminek nagyon nehéz megmagyarázni a jelentését. Ez mind a logos. De egy másik szó hasonlít hozzá a réma, amely kimondott szót jelent. A hit a réma a kimondott szó hallásából van. Tehát mi fogja megváltoztatni az egyházat? Isten kimondott szava. Más szavakkal, Isten igényének prédikálása és tanítása. Én nem hiszek a negyedórás prédikációkban. Azt hiszem, manapság az a helyzet, hogy az emberek annyira éhesek Isten igéjére, hogy képesek két óráig is ott ülni. Én nem tehetlek téged éhessé, és ha nem vagy éhes, akkor ez a két óra kidobott idő. De a világ sok részén, Például Gánában. Tudom, hogy vannak itt Gánából. Én is jártam ott. Amikor három órát prédikálnak, akkor azt kérdezik, hogy miért fejezik még be. Kínában, amikor megérkezik egy vendégprédikátor, ellopják a csomagját, vagy eldugják, és addig nem mehet alá, amíg nem válaszolt minden kérdésükre. Amikor aludni vagy azt mondják, hogy másnap reggel ötkor folytatjuk. Egyik közettámon egy magyarországi gyülekezetről beszéltem. Amikor először ott voltam, a gyülekezet a fennmaradásáért küzdött. Egy kis sötét szobában ültek, bezárkózva, elsötétített ablakok mellett, hogy minden zajt távol tartsanak a szomszédoktól. Először, amikor ott voltam, egy órán keresztül ment a dicséret. Figyeltem egy fiatal hölgyet, soha nem nyitotta ki a szemét, azt hittem vak. Aztán kiderült, hogy egy óráig imádta Istent csukott szemmel, egyébként teljesen jól látott. Keskenyebb padokon ültek, mint a Biblián. Folytogató meleg volt, mert nem nyithattak ablakot. Amikor három órán keresztül prédikáltam, azt kérdezték, hogy miért hagytam abba. Mi a helyzet a nyugati gyülekezetekkel? Részesülnünk kell Isten prédikált igényének megtisztító szolgálatából. Sokat utaztam, és azt láttam, hogy különbség van a dicséretben. A karizmatikusok alapvetően szabadok a dicséretben. Időnként ez a szabadság nagyon testies, nincs rajta sok kenet. Más alkalmakkor tiszta, és felkent, felvisz Isten jelenlétébe. Legtöbb esetben, ahol ilyen imádás van, több időt, sok időt töltenek el az igével, az ige az, ami megtisztít bennünket és szentétesz. Ez az igaz egyház része. Lapozunk a jelenések könyve 19. részének 8. verséhez. Annak az egyháznak a képe, amely készen áll a mennyegzőre. Figyeljetek meg, hogy az egész menny nagyon izgatott. Szerintem abban a pillanatban sokkal izgatottabb, mint az egyház a házasság kilátásától. A menyasszony rokonai is izgatottak, a menyasszony meg szinte teljesen közömbös. Tragikus. Egyébként ez van megírva. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tudjátok, amikor elfogadjuk Jézust megváltónknak, az ő igazsága belénk költözik. Ez viszont nem a nekünk adott, vagy tulajdonított igazság, hanem megszerzett igazság, a szentek cselekedetei. Azt gondoltam, hogy a mennyégzői ruha sok lenből készült szálból készül, minden egyes szál egy igazságos cselekedet. Azon tűnődtem, hogy némelyikünk több anyagot adhatna az esküvői ruhához. Néhányatok nagyon fukar. Ha nem változtok meg, zavarban lesztek. Majd az egyház gyönyörűen fel lesz ékesítve ékszerekkel, amelyek a Szent Szellem ajándékai. Az első korintusi levél első részében Pál köszönetet mond Istennek a korintusi gyülekezetért. Néhányan azt mondják, hogy Isten visszavonta az ajándékait, de Pál nem ezt gondolta. Ezt mondja az egy korintusi levél első részének negyedik rész versétől kezdve. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor a ti, ti felületek, az Isten ama kegyelméért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatot, mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben ez a bölcsesség beszéde, és minden ismeretben a kielentés ajándéka amint Tibenetnek a Krisztus felé való bizonyságtétel. Úgyhogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szőkölködtök várván a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését. Figyeljétek meg, hogy az ajándékok célja Jézus megjelenésének a várása, aki meg is erősítiteket mindvégig fethetetlenségben a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Pál úgy látja a gyülekezetet, mint aki fel van ékesítve a Szent ajándékaival, és várja az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Hadd kérdezzek tőletek valamit. Egy fiatal ember beleszeret egy fiatal hölgybe. Van nálam éppen egy levél egy ilyen hölgytől, akinek a kezét levélben megkérte egy fiatal ember, és nem irigel is fogadta. A mi kultúránkban máshogy megy ez. Ott megkérde a kezét. A mi ha valakit nagyon szeretsz, akkor jegygyőrőt vás, vásárolsz neki, vehetsz neki még gyémántolt aranyot, vagy ezüstöt is. El a képzelni, hogy ez a hölgy azt mondja, George, én szeretlek téged, de nem akarom a jegygyőrőt, nem akarom. Szerintetek össze fognak házasodni? Nem hiszem, hogy az az egyház amelyik azt mondja Jézusnak, hogy nem akarom a szellemi ajándékaidat, az valamikor is Jézus mennyasszonya lehet. Stella teljesen ellentmond mond minden értelemnek. El kell fogadnunk minden ajándékot. Teljesen fel kell szerelkeznünk, szépen fel kell öltöznünk. Jézsajás azt mondja a 61. rész 10. versében. Az egyik legkedvesebb ige versem. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem. Ez csodálatos, de ez nem minden. Az igazság palástjával vett engem körül. Vannak olyan keresztények, akik felvették az üdvözségruháid, de soha nem vették fel az igazságpalástját. Amikor megváltást nyert el, Jézus igazsága belét költözött, és körülvett téged az igazság palástjával. Ha erre nem jössz izgalomba, akkor valami nem stimmel. Szerintem. Majd így folytatja. Mint főlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Tehát ez elvárható a megyasszonytól, hogy feldíszítse magát. Ha megnézitek Mózes első könyvét, akkor egy nagyon szép párhuzamot találtok erről, ahogy Ábrahám, a fiának, isáknak feleséget hozat. Négy fő karakter jelenik meg itt. Ábrahám olyan, mint az Atya Isten. Izsák Jézus Krisztusnak, a fiúnak az előképe, a mennyasszony, kinek a, az előképe, a gyülekezeté, az egyházi, és van még egy főszereplő, a szolga, aki a Szent Szellem előképe. Figyeljétek meg, hogy nem az atya és nem a fiú ékesítette fel a mennyasszonyt, hanem a Szent Szellem. Tíz ajándékokkal megrakott tevével érkezett. Én olyan országban éltem, ahol sok teve volt. A tevék nagyon sok terhet tudnak cipelni. Amikor azon tűnődött, hogy az ott levő hölgy -e a megfelelő jelölt, a... akkor a hit beszéde kellett, hogy azt kéri, hogy adjon neki inni, ittassa meg a teveit is, mivel a teve 160 liter folyadékot is meg tud inni tehát tíz teve az 1600 liter. Amikor ő válaszolt, kivette az első ékszert és sátette. Ettől kezdve ő volt a kiválasztott menyasszony. El volt választva. Később adott neki egy másik égszert is. Mi történt volna, ha visszautasítja ezt az ékszert? Soha nem házasodott volna összeizsákkal. Attól a pillanattól kezdve felelős volt, a tanításáért, vezetéséért, és mindenért, amikor rátette az első ékszert. Ő lett a hitasszonya, mert jókora utat tett meg ahhoz, hogy hozzámenjen egy olyan férfihoz, akit soha nem látott, csak annyit tudott arról az emberről és az apjáról, akihez hozzá akart menni, amennyit a Szent Szellem elmondott neki. Ez a szerepe a Szent Szellemnek az egyházban. Végül nézzünk meg még egy tulajdonságot. Sidokhoz ért levél 9. rész, 18. vers. Sidók 9.18. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Kiknek jelenik meg? Azoknak, akik Türelmetlenül, erősen várják őt. El tudjátok képzelni, hogy a menyasszony témfereg és ásítozik, amikor a vőlegény úton van? Mennyire várod a vőlegényt? Ez egy lényeges jele, az igaz. Egyháznak. Egyik prédikátor barátom ezt mondta. Amikor Jézus visszajön, és jó lenne, ha egy kicsit jobban várnánk annál, mint hogy csak annyit mondunk neki. Örülünk, hogy visszajöttél. Egy másik igevers a Titushoz ért levél második részében van. Türelmetlenül várva az Úr Jézus megjelenését. Csak egy pillanatra kérdezzétek meg magatoktól, miért viselem -e én az igaz egyháznak a jeleit, nem egyénenként, hanem a test részeként? Mi az igaz egyház? Vagy az igaz egyház egy része? Ez egy nagyon fontos döntés.